یا حکم ذکر کئی چی کلا فائل اسم ظاہر وی نووشی دل فیلو عبادا چی کلا چی کمدنو فائل اسم ظاهر وی نبیابا فیل مجرد کی دا علامی دا تصنیعی و دا جمعینا یعنی فیل و مفرد راوڑی علامو دا تصنیعی و دا جمعی دا ضرورت و دا جمهور لغت او د دا, دا حجازیینو زید یو نو امو وایا سعید کا زیدان دو نو امو وایا سعید او کدیر دی نو امو وایا سعید زیدونه سعید زیدونه لکه فاز شوہدہ جمع دا فاز فیل مفرد دی فاز شوہدہ بولے کتا فیل تصمیہ او جمع راوڑی نو پا فیل کچھ کم تصمیہ و جمع دی نو آغا فائل لے کنا آتو شدی علامہ دا فائل لے زمیر دی چا دی فائل لے زرابا کلیف کی زرابو کیوا زمیر دی چا دی فائل لے نو کتاو زرابا زیدانی هغې دو کسانو وه هل کړړیو ز دا ن شو بیا یکې بیا تکرار د چا را ځي فیل راځيی شوه تکرار د چا را ځي ف را ځي ند د واجهنا پسپیل چې کمونه مفرت سکهه را وړه د بازو خلکو لغت ته اگر چې لغت غیر مشهوره دے اگر وي چې کله چې دے آگئی وئی جمع فائل اسم ظاهري نو کو فیل کیوں ملامت تسنیو دے جمعی راوڑا لے شیخ نو ساعدہ زیدانی ملشے ساعدہ زیدانی او سایدو دونه لاوم ویل شوي ایتو وی لغت د اکلونی البرغیس مشهور بدی دي یا وت وی لکی لغت د اسر النجو والذین ظلموا اکلونی البرغیس روګو ماتکما په بچای بیات بیا تخټه نه کوي اسلام علیکم بارنګ دتلیو طالبای وخت کی نو بابا ولادي وبخي زبردست سړی و یاره انو مونګلړو ډراوړه حضرت نن مولسم نکاو مونګ بابا سره نازتو غب لگاو نو وي بچای سی بیا تخټه نه کوي وی زمونګه دا پرتګیاستلې وطن دی مورته مې بابا د پرتګیاستلې د وطن لیوي وي وي بخایو دلته په خوارو کې زیاتې وی رږي ډیر زیاتې رږي اوسه گزاره کیږي نو مونږ به چې ما سلطان سو پوری پرتګنوې استلې نمون خوب نشو کولای داونګه چې ما سلطان او د کېدلو پرتګ وبنسه کوه استه بیا به د کېدلو نوی زمونگ دا پرتوگیستل وطن می آنو اکلونیل براغیس زدچه کمدنو اوی روگو مات کرم نو اکلو سیش بکنا نو دا اکلونیل براغیس پوراو کنا ای واو تا بگجتا نو او دل تایر آوڑه دا اکلونیل یا قرآن کی واسرون نجو اللذین ظلمو اسرون نجو اللذین ظلمو اللذین ظلمو فائل لیا اثر رو دی کنا اثر رو جامعنا اللذین ظلمو سوا فائلو اسمی ظاہر ہو کنا اثر رو کی وہ تاجت ہو نو او دل تیسر آور دی واطبو اللہ تکون فتنہ سمعمو وصممم سمع تاب اللہ علیہم سمعمو وصممم کسیر منہم شای قرآن مجید دے گو رہا ایسی تازوائی تدہ دیسی بارتی ہوئی دیر آجیس سم آمو و سمو کسیرم منہم آمو و سمو کسیرم کسیرم فائنس میں ظاہر دے کا نا آمو و کی وار آوڑ دے خبر وانی بونس ہوئی یا حجیس کے یا تاقبونا فیکم ملائکتم باللیل والنار یا تاقبونه في کوم ملهتون بله لیوان نمبر پرمبر رازی تاسو تا فرې دشک یو د راځې ملائکتون کتونې غ چا ده لا لا مل کتون اسمېظاهر دی یا تاقب پور کنا نه یا تا قونه ورون نو راړي دي پوونه شوي تولا قتال المعارقین بنفسه وقد اسلاماہو مبعد و حمیمو مصطبع ابن زبیر بارا کیوئی تولا قتال المعارقین بنفسه زی مواری واغستاز خوارجو دا جنگ پاک پلا وطلی یمرقون من الدین کما یمن خصاو من الرمیان تولا کتال المارقین بی نفسیه فی مواری واغستا ده جنگ ده خوارج و پخپلا و اسلماهو مبعد و حمیمو و, و مبعد و, و او یقیناً صلح کرده ده ده سرا زان حوال کرده ده ده سا مبعد و حمیمو نو مبعد و حمیمو اسلمه اسمی ظایر روکنه و اسلمه پرو تسنیت برا پویگی کنایا را دیتووی لغت د اکلونیل براغیز با دی لغت اشکال دینا چه داو تقرار دا چا را بھی فائل لاغی دی او بلی اغاز شو کنا داو تقرار دا چا را بھی فائل لاغی مختلف جوابونه دي مختلف جوابونه یو جو جوابداري چې دا زمیرونه جدي فعل کینو دا مبدل منحو من دی او غصم ظاهرته نه ستې بدل من منحو څه شو بدل دیم تا دا فعل کې چې کم زمیرونه دي نو دا زمیرونه نه دي دا علامه ده تسنیه او جمعي دي دا اول وهلت نه خبري په دي خبره چراروان فاعل يا تسنيه دي او يا دا اول وهلت نه خبري چراروان فاعل يا تسنيه دي ويا نه دعلامه رد تسنیو دو لګاتاده ضربت چشوان درم تاویل دی چې دا خبرونه مقدم دي او غصم ظاهر مبتدا مؤخر ده اصر و نجوه خبر مقدم اللذین ظلمو مبتدا موخرا مبتدا بل داره شده اللذین ظلمو و غیره چی دینو دا فائلونو دیده پایده فیل محزوفا برد برجا اصر و نجوه پتا اکڑا جرگا. نو من اصر نجوه الجواب الذين ظلموا اسر الذين اسر النجوى لمن اسر النجوى الجواب اسر الذين الذين ظلموا فاعل ده بار ده فيلي محذوف اسر الذين اكلوني ما تكلما من اکل اکا فشی مات کری جواب البراغیس اکلنی البراغیس روگو مات کرو جواب دیسوالی دا دا خب پی فائل پیرے یتاقبون فیکم تاسو کی نمبر پا نمبر رازی چوک نمبر پا نمبر رازی الملائکہ یعنی یتاقب ملائکتن بلیلیون واجر دی داد باو شیرونو که دا مسالا وا دا ما اسنی دا خالی کتا چه کم دنو فیل لرا فا آغا تیم کچه اسناد اکریشی دیدو لی اسنی لی او جمعین کفازشو خدا دی اسناد دا فیل اکریشی تسنیه دیس میں ظاہر تا یا جمع دیس میں ظاہر تا کفازشو خدا لکفازشو خدا وقد يقال سعدا او سعدوا والفعل الظاهر بعده مسند او كرنا كلا ويليكيي ساعدا او ويليكيي او سعدو هم ويليكيي فذا سال کې چې والفعل الظاهر بعده مسند چې فعل اسم ظاهر تا پس فعل نه چې کندر اسناد کړی شو دے یاره اسناد چې کندر او اسم ظاهر د څه دي چه دا اسم زایر پس ده ده فیل نده نو اغطه اسنات شوه ده خسره ده دینا بیاون چه کم نده علامر تصنیحو ده جنب بکی راوڑه ده شیده لغت بازوارا بو پورا تفصیل چه کم نده تیر شو دنیا کیار سنگا دور راجی و کله کل ده سیوشی چه رافی ده فائل حضب شو دا بل حکم دی بل حکم د اخکامونا چې حضب د فائل ده رافی جائز ز دا خبره طالب جانه چې حاضر درافې د فایل دو قسمه لري یو د هستي جوازي او بل له هستي وجودي هستي جوازي دای چې قرينه موجوده په نفس حزب او پتاین نه موجوده قرينه موجوده په نفس حزب او پتاین نه موجوده د دې دتوې هستي قرینہ موجودی په نفس حذف او پتاي نشابانه ماذوب باندې د دې ته چې کمند نو ویل کېږي حس په څه شي يا وایي حس به وجوبي دې ته ویل کېږي شال تکي قرینہ په حذف او موجودوي خصد وسد قائم مقام سي موجود صد مسد هغه موجود اولنې قسم جهاز په جوازي دې نو غزای کی قرینہ په تعین د موضوع په سوال لছাই سوال لছাই سوال لسایل یا چې کوم دنو سوال مذکور وي او یا سوالوم سوي مخصوص سوالوم سوي خلاص سوال چې کوم دنو مذکوري سوال خلاص اگر تاسو تاسو چې تاسو وګورئ چې من خاما تو تو ایزید نو بس پوره ده کنه دې ګورې تاسو اځه چې قام زای او کدی وینو ګدانګار من قاما سوق ولاړ دي مشکور فی سوال کلمہ عارف فل او زیدن کې نفس قرینه په حذف باندې استعمال لمفرد او رفع ده فزیدن رفع مرا غلیدا او مفردم ده او خامہ خار دینه څه شي شو دی حذف شو دی او سہ حذف تی تعین ده قرینه سوال سائل قال نشی حذف قوله اکل نشی حذف قوله سوال سائل کې قام ده مشکور فی سوال کلمہ عارف جواب تو کامو اثر راوڑا کامو کونو کل سوال تک کمدنو سوی محضو فی لیکن یو قیرت کرا دی یصبح لہو فیها بالغدوی والآصال رجال یصبح لہو فیها بالغدوی والآصال رجال مشہور قیرت تک یو سب بیو لہو بی آبی الغدو بی ولا سال رجال اللہ تلہیہم او چکم مشہور خیرت غیر مشہور دے نائی کہ دے یو سب بہو مشہور دا پاکی بیانہ علی شیع آغی اللہ لرابیگا او سبا او سوال را غی من سب بی ہو سوک والا نو جواب گی رجال اوز رجال فائل لده فیل مازوفہ پاقا فیلِ معذوفا دلالت کی سوالِ معذوفا پاقا سوالِ معذوفا بانِ دلالت کیسی غمجھولا لِيُبْقَ <تصفح> يَزِيدُ زُوَانِهُ لِخُصُومَتٍ وَمُخْتَبِطُم مِّمَّا تُتِيهُ التَّوَائِهُ خبر ادھو پیتی دیکھا نا تاستان خبر ادھو پہنش ہوئی کنا داغا چھے کم دنو دا داغاو سوال چھے کم دنو داغاو حض کی وجوبی شکل اعداد د شرط په اسم داخل شي اعداد د چا په اسم څه شي داخلي شي پور چې دې دکې په حذف په حذف وين امراهه خافت من بالها د شوزن او اعتراضه تاسو ته وينو د مشرکین یاد کړئ اي جوګانا وين امراهه خافت من وَإِنْ خَافَتْ اِمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْبَالِهَا صد مصد موجود دے خافت ثانی سے دے صد مصد دے وَإِنَ آدُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اَسْتَجَارَكَ وَلَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَذَائِنَ ان رَحْمَتِ رَبِّي ذَلَّمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقَ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ, لو انتم... لو تملكون vloe <تصفيق> <lifelike> إذا الشmس qu في وإzanجمون kadar إ quة الشmسك وإ كة الن جمون kadar إذا اون ش وز لرّها حق إذا الأرض مَّ وال فيها و تخ ي دا هغه تاسو دیر چیدی نورم فا وارف اول فاعل فیل ونزمرا را ونزمرا اورف اور کی فاعل لرى هغه فیل چمزمر کړي شوی خامس لزيدن فی جواب من خر لاک از شو په جواب دغه چا کی چې من قرآء دا سبق 24 خبرونه پښو ته توا چې زید زسووي سبقوي دا ټول سيزونه په دې کې وو اشاره ذکر کې نیم په قیاس کې امنګوي پتاو نتا ني سنتلي